رسول الله رسول الله صلاه طال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال اللهم استدار Rekasalava selam na, na njegovu potomnike, milnika Muhameda sallallahu alejhi na njegovu časnu porodicu, na njega, ashabe i na sve one koji ga slede do susnijih dana. Večerasmo nastavljamo ku Bogu da sa ovim svarjadom predavanja prepreke na putu. Počela ćemo ku Bogu da govor o jednoj prepreci, a to je popuštanje vere. Ta prepreka je prepreka iz razloga što nas, naš čovjek koji želi da ide ka Allahom Čelešanomu, čovjek koji želi da slijedi ovaj put istine, nekad se desi da, svi znamo da ima narasto i opada, pa nekad ima toliko odpadne da čovjek ga ne obnavlja, pa čovjek popusti u vjeri i toga spriječava, odnosno sporava ga, usporava ga na tom putu ka Allahom Čelešanomu, na putu istine. Tako da i taj problem i ta prepreka koji sve drugije prepreke treba da se liječi Čovjek da bi liječio nešto treba tako prvo da prepozna taj problem, treba to manu da nađe, da otkrije, jer neko nekad griješi, a i nije svjestan da griješi, tako da prije nego što čovjek počne liječenje nečega, treba da sati gdje griješi. Tako da večeraš ćemo, ako Bog da u početku ovog predavanja, s domenom samo da kažem neke primjere kako čovjek da prepozna kako čovjek da bude svjestan, nije ako sve mi otprilike znamo šta je to popuštanje vjeri. Međutim nekad neko popusti do neke granice, pomisli pa da nije popustio, jer misli da je bolji nego mnogi drugi i tako dalje. Tako da ćemo samo neke od primjera spomenuti, prije nego što spomenemo znači uzroke, spomenućemo neke od primjera. kao prvo spomenućemo da čovjek Govori neke stvari, da nije precizno njima, znači ono što bi mi, on sam ne znam što će da kaže, i sad govori ovako, sad govori onako. Znači nema da kažem tu neku preciznost, nije jasan, jer čim čovjek nije na ispravnom putu, nema tu neku čustinu na osnovu će on biti siguran u ono što priča, već nesiguran je u svoj govor i to je jedan od znakova da čovjek je počeo da popušta u vjeri. E, drugi od primjera jeste da čovjek donosi, da kažem, zaključ o nečemu prije nego što provjeri. Znači, ovo su neke mahane koje su nam većini poznate, pa čovjek znači nekad e, kaže čuo sam to i to i da dadne znači svoj, da kažem, zaključ, ako nečemu to je tako, samo na osnovu onoga što je čuo bez da je provjerio. Bilo da se radi, znači, o... E, da neko govori o nekom bratu, neku lošu osobinu, bilo da se radi o, o bilo čemu, znači čovjek je dužan da provjeri, kao što sam sad lažem, da šta ono uči tome. Tako da onaj, ako neko, znači, ako vidimo kod nekoga, ili kod sebe, ako primijetimo da donosimo završćak o nečemu, a nismo to već provjerili, znači to je dokaz da već imamo neki problem kod sebe. E, također, od primjera, jeste da čovjek se trudi e, u ibadetu, ali samo u onim vrstama ibadeta koje gode njegovom nefsu. Znači čovjek radi od ibadeta ono što njemu godi, odnosno što se slaže sa njegovim nefsom. Pa njegov nefs traži nešto i on onda pokušava da te ibadete uskladi sa svojim nefsom. Pa ćete naći recimo neko, ako ima nekih osobina, šta ja znam, onaj... E, možda je neko problematičan, pa onda pokušava da od Islama uzme nešto što, što njemu liči na to njegovo. Pa možda neko pravio probleme, pa onda hoće sad i da nastavi, alko biva kroz islam ili neko je šta je ja znam zato, zato će znaći e, mnogi ljude da su izašli, iz spra, su skrinuti s pravog puta, priplatili se nekih sekti, baš iz tog razloga. Pa neko recimo, je u Džahilijetu možda krao, pa onda sad on hoće, e, on se priplatio verja, i dalje nešto od toga, ostalo je iz njegovog priješnjeg života, pa onda on se to pokušava na neki način, potpočne takvir druge ljude, pa ovagavljaju njegov mjetak i tako dalje, znači jednostavno čovjek sebi pokušava da prilagodi vjeru svojim strastima. Pa kad vidimo kod nekoga da on većini bazita zapostavlja, a ono što godini njegovom nefsu toga se prihvata, to je znak da je čovjek počeo da slabi. E, Takođe od primjera jeste da čovjek se ne drži, da čovjek znači i kod sebe nema društvene neke edebe, da se ne drži adaba islamskih kada je u pitan, znači on, njegovo okolina porodca i tako dalje, znači ne, ne vidimo kod njega edebe salama, edebe razgovore ili tako raspravi tako dalje, vidimo da se čovjek ne drži tih nekih e, adaba kada je u pitanju njegova okolina, društvo, porodca i tako dalje, to je znači dovoljan znak da je on počeo da popušta u vjeri, u vjeri jer... Znači taj ahlak to je dio naše vjere i čovjek kada u tome počne da popušta, to je dokaz da je već počeo da popušta u vjeri. I još imam jedno tačku spomenut, a to je da čovjek pokušao, znači svi znamo što je stihad. I onda čovjek vidi znači vidi od nekih, šta znam, Ljudi za neke propis, znači čuju na predavanjima da postoji i istiihad, tako? Pa kažu nasu dolazimo do do tog i tog zaključka, nasu tog i tog propse i tako dalje i onda ljudi pokušavaju sami, misle da su dostigli stepen istiihada, liksom. I onda pokušavaju da istiihad je tamo gdje nema mjesta istiihadu. Pare su nas čuje na predavanju zbog toga i toga. Ta je ta stvar je halal, i zbog toga i toga ta i ta stvar je haram. Znači zbog istiihada učenjaka I onda on misli da je dostigao neki stepen, pa onda i on počne da tako da misli da je do stanju, da je chtihadi, pa i on onda da počne i na takav način upada u haram, tako i jer i chtihadi ne može biti u rukama ljudi koji nemaju znanje, znači chtihadi samo kod uleme i samo su oni u stanju da razumiju ovu vjeru. Tako ako vidimo nekoga da počinje, znači da umisliti sebi da je on dostigao neki stepen chtihada, da on može da istijađe u nečemu, to je znak da je takav čovjek već počeo da skreće sa pravog pukta, danas Alaržačanu začuva. E, koji su to uzroci koji čovjeka vode ka popuštanju vjeri. Znači onaj ko popusti uvjeri sigurno na postoji što ga na to natje rado. Znači svaki problem ima svoje uzroke. Ništa se nije tak tako desilo tako, znači samo onako od večera super, super više nije super, ne može, znači svaki problem... Iza sebe ima neki razloge, isto što ima je posljedice, ili tako, znači isto tako svaki problem ima svoje sebeve odnosno razloge. Tako da i popuštanje e, u vjeri ima svoje razloge. Prvi od tih razloga koji ćemo spomenuti, znači cilj nam je ne samo da nabrojimo da kažemo to, to, to, to i da se odavde razliđemo, već svako od nas, znači niko od nas nije savršen, svako od nas ima neki grešaka, svako od nas negdje da kaže možda fula, pa... Cilj znači, ovih predavanja je da čovjek ono što kod sebe prepozna, ako prepozna, da pokuša da se okoristi, da vidi da znači liječi kod sebe te neke uzroke, ako se pronađe. Tako da, znači, prvi od razloga koji ćemo spojeniti jeste pogrešno razumijenje tog iltizana. Znači, pogrešno razumijenje tog pridržavanja za vjeru. Jer pridržavanje za vjeru ima, da kažemo, svoje pravila znaš šta je vjera, e onda neko pogrešno razumije tu vjeru, pa misli da je e, pridržavanje za, za vjeru nešto sasvim drugo. Pa će monači neke ljude e, pridržavajući samo neki propisa i mislije da su bohatli čita u vjeru. Pa kod jednih će monači da e, mislije da je vjera samo ono duhovno, kod drugih će monači da, da mislije da je vjera samo vanština, pa on sebe vanštinom prikaže kao vjernika, međutim iznutra je šupanj. Isto tako i drugi iznutra sebe e, mislije da su odgojni iznutra, ali to ne pokazuje vanštinom, što također znači nije ispravno. Tako da, znači, jedan od razloga popuštanja u vjeri jeste pogrišno razumijevanje tog litizana. Pa će neko e, pomisliti, dobro, ja sam, imam od to, to, to, to i to, dobro, ja sam super vjernik i onda umisli sebi da je već našto postigo i onda samim tim čim, se, čim sebi im samomisli da je na nekom stepenu, to je već prvi dokaz da sti slab. Tako da, čovjek e, ko pogrišno razumije pridržavanje za vjeru, To je već jedan od, prvi, jedan od razloga koji će ga dovesti do popuštane o vjeri. Znači čovjek na koji način će na pravom putu, vrati se, na kuran, vrati na sunet, vrati na ulemu, onaj, niko od nas ne svoje, tako sve provopise i čitavi sva, međutim vrati se na ulemu, uči o svojoj vjeri, a la režano i naređuje, posljednika se sve ne prvo uči, po imog gospodara koji stvara. Tako da znači čovjek ne može naučiti pa propisa i misli da je obohatio čitav vjeru. Tako da, je prvi od razloga, znači jeste to da čovjek pogrešno razumije šta je to pridržavanje za vjeru. Drugi razlog koji ćemo spomenuti jeste loš uzor u vjeri. Pa znači svako od nas treba da ima, normalno svi nam je, uzor, poslanik salallahu han i vselem, međutim čovjek u svom vremenu uvijek treba da ima nekoga ko slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi mi trebamo citovati poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim danas dođe jedan kaže ovo je sunnet, drugi dođe kaže ovo je sunnet i onda insan ne zna ništa šta je sunnet. Tako da čovjek znači ne može tek tako samo da kaže ja slijedim sunnet, čovjek mora da ima sebi uzor. Sima nam je uzor poslanik sallallahu alejhi ve sellem, međutim čovjek danas u svom vremenu treba da ima nekoga ko svojim ponašanjem, svojim djelovanjem, svojim znanjem, svojom bogobojažnošću tako koji Allah dželle džalaluhu dadne insanu da vidi na nekom da je taj insan bogobojazni. Je znao, Allah želešanu, kad nekoga zavoli, da ne da ga ljud zavoli. Tako insan, na nekom je vidi da je taj insan, Allah želešanu blizak, da taj, da taj insan pokazuje svojim ponašanjem vjeru, tako da čovjek znači, treba u svom vremenu naći nekoga koji će da mu bude uzor, da bi ispravno vjeroval. Dok onaj ko ima pogrešan uzor, znači, shvatio da treba sebi da ima uzor, međutim, uzeo sebi pogrešnu osobu za uzor, nekoga ko nije vjeru shvatio, ko se predstavlja samo da je shvatio vjeru, u stvari on u zavludu i druge ljude vodi u zavludu, tako da je i to jedan od razloga koji vode je kao popuštan u, u vjeri, jer taj neko znači, ko se predstavlja kao neko ko zna, međutim nema znanja i nije vrijedan toga da bude uzor, ako njega slijediš, a on nije dovoljno vjeri, samim tim počeš da te odvodi od pravog puta i da kod tebe znači, već e, slabi tvoje je za vjeru. Treći od razloga zbog čega ljudi popuštaju u vjeru jeste to što njegov iman slabi. Vjerovanje da su ne tebe jeste da iman raste i opada. Raste sa dobrim dijelima, a opada sa griješenjem. Iman čovjeka treba da se obnavlja. Znači, iman ne može da stoji na jednoj razini. Znači, iman čovjeka treba da se uvijek obnavlja. Jer iman insanu daje snagu. Ima im sa da je snagu da podnese teret, bez obzira bio to teret vjere, bio to teret iskušenja, bio to znači jednostavno ima, ima neku svoju snagu koja im sa pomaže da se drži i vjere. Međutim, kada ta energija, kada ta snaga oslavi, ta čovjek počinje da skreće sa pravog puta. Što čovjek treba u toj situaciji da radi? Snajte, pa sam naučio nas je da čovjek Treba uvijek da e, obnavlja svoju vjeru, ili tako? Da čovjek, treba da, da čovjek dok griješi, da tada njegov iman e, nije kompletan iman, pa kao što kaže pisane Haselem, zinaočar ne zinaoči, a da u tom trenutku od njega ne ode njegov iman, tako da ne braja pisane nekoliko grija, što, što to znači? Znači da u tom trenutku ne da, če, da je čovjek nevjernik veći da njegov iman više nije potpuno tako da grijesi čovjeku slabije njegov iman. Pa poslanik s.a.v. E, kaže jednom hadisku, kaže zaista se iman troši kao što se troši riječan. Znači isto ako se čovjek ima odliču koristije, koristije iman se troši, treba ga obnoviti. Znači čovjek uvijek treba kod sebe, znači ako znamo da se iman troši i ako znamo da ga trebamo obnoviti, trebamo samo sebe vidjeti što nama godi na koji način da obnovimo svoj iman, čime da se pozabavimo, Allahovom Kitanom, knjigom, zikrom i tako dalje. Znači čovjek treba uvijek e, da obnavlja taj svoj iman. Jer ima, taj iman ima da kažem taj neki svoj žar to neku svoju jačinu koja se gasi sa griješenjem. Znači ima taj što kad se kaže znači žar imana. E taj žar imana gasi se griješenjem. I onda čovjek u situacijama kada se previše baci na grije i kada njegovo srce već malo zamri, kada ne osjećate i grije, u takvoj situaciji, da se odlaže za čanom, sačuva, iman počinje da opada, a ako čovjek, grešni, kad svi smo grešnici, ako ne počne svoj iman da obnavlja, takav polako skreće sa pravog puta i takav ostavlja pridržavanje za vjeru. E, Sredjeći od razloga jeste veziranje za dunjaluk. Allah želešanu nikom od nas, znači nije dao dva srca da s jednim srcem bude vijezan za dunjaluk a s drugim srcem bude vijezan za iret. Allah želeš vam dao ti jedno srce. E sad kako ćeš to srce ti, kako ćeš održavati taj balans, tu vagu da tvoje srce bude vezano, da voli ahiret da je srce vezano za ahiret a vamo dunjalog da ne ostaviš. Tako da ako znamo da je to naše srce jedno i da ne možemo znači nemamo dva srca da je jedno za dunjalog, drugo za ahiret, ako imamo jedno srce, ako ga damo za dunjalog propali smo. Ako ga damo za ahiret uspijeli smo. A Lješuhanu u nas na noga mnogi vezemo Kur'anu upozoravana. Ee na opasnost dunjaloga I na to, onako, znači, kako donjavok ljude često zna da zavodi palaž na Žanohu, kaže u jednom lajetu, o ljudi, bojite se gospodara svoga i dana kada roditelj djete djetetu svome nije će moći nimalo pomoć, a niti će dijete moći pomoć svom roditelju, Allah kaže prijetnja i istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allah želešanu u šetan ne pokoleba. Palaže Allah želešanu u ajetu upozorava čovjeka da na hiretu nijeće niko nikom moći pomoći. Ne moljete znači Dunjalog zavara. Allah želešanu nakon toga što spomenuje da neće čovjek roteđe moći pomoći djetetu, niti djete čovjeku. Ne moljete da znači, vas Dunjalog zavara. Jer Dunjalog je taj koji insana sa svojim ljepotama, sa, svojim, sa svim tim što na Dunjalog postoji, čovjeka zavara ga da je to nešto oko čega čovjek treba če, da se trudi, pa na kraju čovjek samim tim krini da se, znači, da skreće sa pravog puta. Pa kaže poslanik s.a.v. u jednom hadisu te is abdu dinar o te is abdu dirham kaže propao je rob dinara i rob dirhama i kaže propao je rob odjeće pa kaže propao je pa kaže, neka tropadne i neka bolesti dopadne taj sa vam tek propao je i neka bolesti kaže dopadne pa kaže faida shi ke fam tek kaže faida shi kaže pa čekaj kaže trn ubode ne mogu kaže na što onoga ko ćemo ko na pomoć da taj trn izvadim do posla nike sallallahu alejhi ve sellem propao je rob duniauka jedinara i dirhama i odića i svega propao je kaže Pa kaže, onda doba na kraju Hadisa ide, pa kaže neka je, kaže propu i kaže, pa čak kad ga je trn ubode, ne mogu, kaže sebi naći onoga koji će mu kaže pomoć da taj trn izvodim. Znači, do tije granice insan zna da bude rob dunjalku, da ostavlja sve ono što mala Žedršanu da od blagodati. Allah dadne sve. Ali insan, kada mala Žedršanu dadne nešto dunjaluka, Ako pogrišno vjeruje, postoje rob toga. Allah je dadne da ima svišta dunjalka. Ako tvoja ljubav prema tome preraste i prijeđe granicu, insam pošne, Allah je sačuva, da sam sačuva, da ubožava taj dunjalk. Sljedeća stvar koja čovjeka odvraća od vjeri, odnosno koja slabi njegov iman, jesu iskušenja. Pa kad iskušenje uhvati čovjeka, takav čovjek ne može, znači, da bude često prisaban. Pa takav čovjek u nekim situacijama od od velike psikrancije, zbog tih iskušenja koja ga obuzmu, nema često vremena da razmišlja o vjeri, nema vremena da bude pribran, da se vrati, znači, na ispravnom stazu, da sabura na tome, već ta iskušenja insan znači, često znaju da ga slome. Pa insan, ako nespreman dočeka to iskušenje, znači ako ne zna da se izbori sa iskušenjem, takav sigurno klonut i takav će početi da slabaju malo. Međutim, ako insan spreman dočeka to iskušenje, njegove primjere, ко приме када лаже чану каже у курану وانا نبلو منكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين каже имејте мо вас на кушње ставляти са страхом саглађу и каже саманковасти у имејтку односно са помањкањем имејтка и плодова Pa ljudi vidimo znači vladže dešanu i sami iskušava često. Al ako se stipira da je hanu te rado odbradu i strpljenje. Pokaži pa eladina El i da ja sabudu musiba, قالوا On koji kada ih kakav, kakva nada zadesi, kažu mi smo i mi za njim To je znači primjer onoga koji spreman dočeka iskušenje. Spreman si, jak si imanski, što god da te zadesi svijestnost da je to od Allaha dešanu. Strpiš se na tome, dobiješ nagradu, podalažete šanu. Ono. Međutim, ako je insan nespreman, dočekaj iskušenje. To iskušenje insana može da slomi i da ga e, skrene sa pravog puta da čovjek oslavi u predržavanju vjere. Sljedeći od razloga koji ćemo spomenut jeste da je ovaj put Vjere znači dugačak je, a čovjek ima teret na sebi. Znači imaš teret jere, a put je dugačak. Od nas, niko od nas ne zna koliko će živjeti, ali svi predpostavljamo da ćemo još neko vrijeme živjeti. Tako da čovjek taj teret koji nosi obavezu vjere, čovjek treba da ga ispravno rasporedi. Jer ne može čovjek previše tereta na svoje lijeđe staviti, a put dugačak. Uzmi za taj put koliko je drugačak, uzmi koliko možda poneseš. Svako normalno da se trudi da što više ojača, da može što više i ponijeti. Međutim, nemoj da niko od nas uzme previše tereta na svoje lijeđa i nije će moć već na kraju da klone, da padne i da ostavi sve. Kao što se mnogim ljudima dešava, a znam dosta primjera, koji su, znači mnoga braća koji su se držali dosta vjere, pa su pokušali previše tereta da stave Nismo mogli da se izborili s tim, pa su totalno upustili veri i ostavili veru totalno. Znači, sa verom išljeni nijemaju ništa. I u toj situaciji, znači čovjek treba da ispna, na ispravan način sebi da rasporedi e, taj teret. Znači, čovjek obaveze treba da ispunjava što malo začalno da redio. Međutim, kada su u pitanju dobrovodnije i baditi, čovjek ne smije sebi previše da stavlja na teret. Koliko si u stanu, toliko radi. Allah Želešanu udraže je djelo malo da se ustraja na tome, nego da imaš veliko djelo, a da ga kratko radiš, da ga ostaviš. Jer čovjek kad ima makar nešto, makar malo djelo, kad imaš i se na tome, Allah Želešanu mu zavodite. Zbog tog djela na kojem si ustrajen. I uvijek znači imaš nešto za, za, za što ćeš ti da se držiš. Onako ako neko uzme veliki vadet, pa ga neko ostavi, Nema zašto što kažu, nema ni za slanko da se ovati. imaš nešto što te drži. Imaš e, dijelo makar malo, ali ustrajeno. I uvijek to te drži na taj put istine. A ako nemaš imaš ti e, nikakvo dijelo na kojem si ustrajan, ojde ti iskrijem. Zato čovjek, uzmi neko dijelo. Treba da uzmimo nešto, da imamo e, neki ibaljec, dobrovoljni ibaljec, do, na čemu treba da, ust, da ustrajemo, pa makar to malo bilo. A ako sebi previše stavimo teret da se lažena toga začuva, vrlo lahko možemo da skrijinemo s tog puta. E, sljedeći od razloga može da bude i roditelji. Često se desi da e, čovjek koji se drži vjere da ima roditelje koji nisu vjeri, što znači nije rijetko, kod nas, roditelj se ne drži vjere Dijet hoće da, da tako da se drže vjeri, da klanja, da i valjete laoče, da šanu i onda roditelj, ko svaki roditelj brinje za svoj dijete. Međutim, roditelji koji nisu u vjeri malo prelaze granicu i prevlačavaju stvari. I onda dijete koji se privati vjeri, onda roditelj pošto njemu njemu nemoj tako, to je previše, što ne bi ti ovako, pa smanj malo, pa ne može držati, da, to bude pritisak, možete te policija, može ovo, može ono, vidio si onaj kako i tako dalje, znači taj pritisak roditelja često može da bude uzrokom, da čovjek popusti u vjeri. Znači čovjek kada je u pitanju e, obaveze prema Allaho Želešanuhu, čovjek znači ne smije poslata u tome roditelje. Nema pokolnosti, stvorenju, nepokolnosti, stvrtelju. Ako ti roditelj naredi nešto, lijep spravo njemu ponašaj, e, na, na lijep način, znači, ili ako ništa klima je glavom, ali radi kako je laža što on naredio. Međutim, ako nešto ti nije obaveza, a roditelj ti to zabranio, poslata je roditelje. Međ ali račun insano obaveza ne smi da ju ostavlja ni zbog grotela ni zbog koga. Tako da roditelj često zna insana da s vami sa tim nekim pritiskom pa i da ostavi vjeru. Tako da čovjek i tu treba isto znači da drži vagu, da zna na koji način će sebe sačuvak sačuvati tog nekog znači pritiska i da se drži za vjeru. Treći od razloga koji čovjek kateri znači da koji su uzrokom e, stabilanja čovjekovog prilježavane za vjeru, jesu i šeitanske vesvese. E, Primijerit ćemo ovako nekad da neki ljudi imaju te neke šeitanske vesvese koje šeitan e, insanu ubacuje, samo da ga pokoleba, da ga slomi, znači šeitan insanu e, toliko ga optereti s nekim sitnicama, a sve su na šeitanske vesvese, optereti insana s nekim sitnicama, da insan na kraju popusti, nema snage da se izbori s tim. Pa često sam bude... E, svjedok nekih situacija, recimo čovjek uzima abdest, pa ne može nikako da počne abdest, ne može bi izgovoriti i tako pa pokušava, znači to e, raznorazio, znači svese koje je šetan insanu e, ubacuje, samo da bom teža, da više insanu prekipi, da ostavi sve. I teve svese, pa ako čovjek ne zna da je sa njima, izbori mogu insana, vrlo lahko znači da ga slome, znači ne samo da e, budu uzrokom da, da insan popusti u vjeru, budu uzrokom da insan ostavi vjeru. Zato insan uvijek mora da zna na koji način će se izboriti sa svim tim vesesama. Šeitan neko vesesu ubaci, ma joj nisti to dobro pa ti još da ponoviš popet. Na koji način će se liješit? U namazu šeitan neko svesu, joj možda nisu na ligu stranu, tu smo tri put, provučio uzeo, nastavi namaz. Ne obaziri se na šeitana. Insan svaki ljudezno uzima abdest, više puta dnevno, tako. Pa šeitan dođe, joj možda nisu oprav taj i taj dio. Ne obaziri se. U tvistake znači istolko da kažeš to izvežbo da da skoro nemoguće da pogriješ. I onda ako im samo ono često svaki dan znači što ti dolazi, znači znaj da to znači, ako to bude grupam jednom u revtu mjesec dana, znači, pa može se pogriješiti. A ti svaki dan šejtan dolazi kaže joj izostavi stav taj dio, izostavi stav taj dio. Sadao šejtana, čini ti svaki dan, šejtan s tim domig, sadao šejtana. Na to. stanatva. Jer ti se uježbava već na koji način se sabde na koji način se klanja, uježbava se već bi smilo i znači Sve smo mi otprilike uviš bališu tog vanjskog dijela, tako da še jedan insana pokušava tu da slomi. Znači, je vanjski dio, jer kaže u Činim si puno hajim, kaže še jedan insana pokušava da odvrati od obavljena namaza. I vanjštinom i nutrinom. Znači, i fizički, a i duhovno. Je znači, isto namaz ima svoju veštinu, tako ima svoju svetail tako znači skruženost u namazu to je u stvari na srž namaza pa kad šejtan isana pokušava da ga odvrati od namaza i vanštilom i tim unutrašnjim djevom skruženosti pa kaže ako ne uspije tako a teško što znači uspije čovjek da kaže ostaje sa namazom teško će al tako znači onaj ko je na namazu ne može redom čitati da ga odgovori već ide postupeno pa kaže ako šejtan ne uspije da ga odgovori od obavljanja namaza i tijem dušom onda će kaže da ga odgovori Od skruženosti. Pa onda insan samo kaže tijelo fizičke obave je namaz, a uopšte nije prisutan svojim srcem. Tako da insan treba da se trudi, da se boli protiv šeitana, da prepozna šeitanove svese, da zna šta je vesvesa, a šta nije, i onda da pokuša da otjera šeitana, da sam sebe istrenira. Znači, ovo nije lako, znači, ovo treba što bi rekli trening i navikavanje, i tako dalje. Zna, ovo je samo insan lako priča, pa misli to je lako. Teško se sa vesvesama izboriti. Međutim, čovjek treba malo pomalo, onaj kojima vesvesa, da se bori sa tim. Da se bori protiv šeitana. Kad e, primijeti da mu šeitan negdje ubacuje neku vesvesu, za bilo koji ibadet, treba da otkrije i da Allah žele šamo prije svega dovide otklonji od njega, a onda da se trudi, jer to je šeitan sigurno biti teško kad vidi da se insam e, ne ubazire na njegove vesvesane, na njegove sumnje, šeitan će na kraju biti ponižen i ne pustit insana i ostavit će kako govda na miru. E, sljedeći od uzroka jeste da, e, da človjek nema nekoga da ga nagledamo. I možemo reći preciznije da čovjek ustavi džemat, jer džemat je taj koji insana uvijek drži na tom putu istine. Nekad insan e, popusti da tako uvjeri ostaju možda neki badet, u nečemu oslabi. Ako sebi dozvoli da ga šetan nagovori da ne ode u džemat zbog te neke svoje mane, znači onda je još gore postupio. Neko napravi neki grije, neku manu, možda ga neko vidio, pa ga sad da se pojavi u džamiju. To je šetan cilj da tebi bude stid, da se ti pojaviš u džamiju, samo da bi to odvojio od džamije, pa ne odeš danas, pa ne odeš sutra, i onda šetan takve ljude fata koji se tako odvoja od džemata, šetan ga uhvati i onda stavljamo veliki teret i takav čovjek vrlo lahko zaluta. dokonaj onaj ko ima nekoga ko će ga, da kažem, pretiti, onaj se drži džemata, e, ko ima nekoga ko će ga postisati, takav, ako Bog da, nekad normalno ima nrasti, ima nopada, ali uvijek će imati nekoga e, ko će ga na neki način kontrolisati. A najbolji primjer ovoga jezite primjer poslanika, svala Allah, kad jedne kaže, prilike je došao među shabe i pitao ih, kaže, koje od vas danas, kaže, postio? Pa kaže, elu Bekr, kaže, ja sam. Pa pita poslanik sa glavim kaže, ko je od vas klanjao, kaže, dženazu? Pa kaže, elu Bekr, ja sam. Pa pita, kaže, ko je od vas na hranju, kaže, siromaha? Pa kaže, elu Bekr, kaže, ja sam. Pa kaže, ko vas obišao bolestnike? Pa kaže, elu ja sam. Pa kaže poslanik sjelem, neće se, kaže, kod nikoga, spojito četiri stvari, a da nije će ući u dženet. Pa vidimo, ovo, znači, ovaj način tog nekog nebljedanja. Znači ima neko te pita, brate, što nisi bio danas, na tom i tom namaz, nisam te vidio, ili il, brate se u redu, ili ako vidiš e, brata što ja znam, možda čini neki grije, eto može sakris da ga neko ne vidi, čini neki grije, savjetujo ga nasamo, normalno, znači insan samo treba da ima, da se drži e, adaba islamskih u savjetovanju, u bilo čemu, tako da insan kad izgubi tog nekoga ili taj džemat koji će ga e, da kaže nadgledat, taka već počinje da ide u strampoticu, svir šetan njemu e, umanji taj njegov grijeh koji čovjek čini. Jer čovjek koji puno čini neki grijeh, srce na taj grijeh postane, postaje imuno, mrtvo. I onda insan čini grijeh, ne da je to grijeh. I onda tako će šetan ufatit nekog insana, čini jedan grijeh, pa navikne se na njega, pa čini drugi grijeh, pa se navikne se, da vam srce totalne ne postane mrtvo i onda, i kad ostavi vjeru, takav insan ne osjeća da kažem neku togu ili neku žalost da vam počinu nešto krupno. Zato, ako nemam već da kažem nekoga osobu ko će nadgledat, onda to treba da nam bude džemat. Da ideš redovno u džemat, ne samo zbog vjernosti namaza, već idi u džemat, zato da budeš uz nekoga. Jer nekad insan počinio bi možda neki grije, ali i da ne može. Možda bi počinio neki grije, ali konta šta ti sad reće u mom džematu? Ako slodiješ od džemata, počinit ćeš taj igrije. A ako su i dalje u džematu, može biti šeitan prevario, ali ta ljubav prema džematu naglada i onda kada će još šta će oni reći, kako će biti, šta će biti, i onda to te drži na tom pravom putu i insan i dalje ustraje. Međutim, ako izgubiš, odnosno ako, ako se od džemata, nema da te upozorava, ode insan. Jer mi živimo u, u mjestu gdje niti ni, ni obavezan, ni po čemu razumiješ da niko te ne, ne tera da budeš vjednik itd. Znači, u vremenu posljednika, ali i salam, Znalo se, ako činiš neke grijeh nešto, izolujte odmah, niko te ne prepoznaje kod si stul, nije te salam, i stul kod ti gledaš, dok sebe niko tebe ne vidi, kroz tebe gledaju. Međutim, danas čovjek što god da radi, danas nije od mudrosti ti nekoga da izbjegava zbog njegovog grija. To nije danas od mudrosti, to je bilo vremen kod se nikoli, jaki, onda ti izbjegava nekoga zbog njegovog grija, ali danas te nekoga izbjegava zbog grija, ne može. Jer ti nekoga izbjegavaš, gorej si Nego na lijep način, brate, zna da je počinio grije. Svi mi griješimo. Ali eto da pokušaješ, znači na lijep način stavite nekoga kad vino da, da je počinio grije. Budi ti taj daš e, nekoga nadgleda. Zato je džemat, ali džamatu tako da da, da u džamatu u svakom pogledu haj. I u pogledu toga, znači da imam e što iz Đvigićem to ali kaže u svojoj knjizi kaže džamate Džemat kaže ne ostavlja insana, samo kaže dvojako. Niti kaže insan u džematu, sam, pa da radi, kaže šta hoće, a niti kaže sam, pa da ga drugi ne obilazi, kada ga, kad ga nešto zadesi, da ga ostavi samog. Znači niti sam da moš raditi šta hoćeš, a niti si sam da budeš ostavljan od drugih. Tako da je korist od džemateva korist. I svi treba da se trudimo, znači prvi korak od nas, jeste da se mi držimo džematem. I se mi ne držimo džemata, sami smo sebi bela napravili, a na nama je da vidimo ako neko krene da popušta u vjeru, da mi budemo ti koji će ga za lažalnu pomoć upozoravati i vraćati na ispravan put. E, prije nego što spomenemo sad, ovo su bili neki znači od uzroka, iako uzroka sigurno ima puno više, ovo su samo neke od uzroka, prije što spomenemo e, liječenje na koji način se ovo liječi, spomenut samo par Posljedica, da kažem, skretanja sa pravog puta ili nedovodnog pridržavanja za vjeru, popuštanja vjeri, kao prva posljedica jeste to da ži, da čovjek živi bez pravog i ispravnog obožavanja Allah Želešanu. Pa onaj počne da popušta vjeru, takav Allah Želešanu neće sigurno obožavati onako kako Allah Želešanu zadovoljan. Počeće da skreće sa pravog puta, počeće znači da... E, mnoge propise zapostavlja, namaz će mu možda biti nedovoljno neće biti dovoljno posjećen namazu, neće biti dovoljno skrušen, tako dalje. Znači, čovjek kao posljedicu toga imaće samo to da, odnosno između ostalog, imaće to da ne obožava lađa za šanu onako kako bi trebao da ga obožava. E, druga od posljedica jeste to da čovjek gubi povjerenje kod ljudi. Pa onaj koje je recimo... Sebi izgradio neko svoje društvo, je l' on, živi sa, ko, ko živi vjeru? Njegov društvo su ljudi vjernici. I on je s tim ljudima, znači uspostavio kontakte, živi sa njima sve, znači većina njegovog života veže se za te ljude koji su e, istog gledišta kao i on. Tako da čovjek kada popusti u vjeri, gubi povjerenje tih ljudi, jer ljudi to nas sudeći sve mali, znači povjerenje u tebe, super dobar si bio, a ti vidi danas popustiš u vjeri, pa ćeš povjerenje u tebe. I onda samim tim gubiš i njegovu pomoć, i njegovu potporu i tako dalje. Tako da je to druga od posljedica. E, I treća od posljedica jeste to da čovjek sa popuštanjem u može da zapadne u depresiju. Jer depresija, zbog čega čovjek bude depresivan, iz razloga što čini i grije. A onaj ko čini i grije, njegovu srce ne može da bude smirno. Jer srce vjernika se smiruje sa spominjanjem alađe dašanuhu. A lajte krih lajte tome inutku lup. Zaista sa spominjanjem alađe dašanuhu srca smiruju. Pa onaj koji griješi, njegovog srca ne može da bude smireno. Jer takav ostavlja spominjanje alađe dašanuhu. E, ostavlja i badete. I tako srce postaje slabo i takav osjeća e, skuđenost neku. Pa kažu daš anu u pa kaže onaj ko se udalji od zikra, od Kru'ana, od spomenja laža vršanuhu, takav će imat skužen, težak život. Nećeš biti onaj vesel, nećeš biti radosno, osjećat će zbog tih grijeha tu neku depresiju, tu neku tugu. Tako da je kao posljednica popuštanja u vjeri i ta depresija koja insana često oslavi u svakom pogledu, znači... Instanom da ne može ni fizički, ni, ni tu polju vjeri, ni tu polju naluka, ne može od sebe da dadne maksimum. E, kad je u pitanju na način na koji čovjek treba da liječi ovaj problem kod sebe, znači svaki problem ima svoje rješenje, samo čovjek e, treba uvijek sebi da nađe najbolje rješenje, a čovjek prije svega treba da nađe uzrok e, određenog problema. Čim nađeš uzrok onda nađi odgovarajući lijek odgovarajući režim za taj uzrok. Može neko ima više uzroka popuštanja vjere, može neko ima samo jedan uzrok popuštanja vjere što koje smo naveli, a ima i sigurno imamo toga puno više koje nismo čeka spomenuli, a sigurno neko možda od vas ima da doda. Međutim znači god kod sebe nađe neki uzrok koji ga odvodi od Allaha dželle šanu, takav treba da nađe odgovarajući lijek. Pa ćemo sad spomenuti samo nekoliko znači stvari koje čovjeku mogu u pomoći u liječenju ovog problema. Kao prvo, čovjek treba da shvati šta je to stvarno i ispravno pridržavanje vjere. Znači da tvoje shvaćanje vjeri ne bude pogrižno kada ti misliš da je vjera samo vanještina ili da je vjera samo duhovnost, već da insan ispravno shvati šta je vjera, šta je to ili ti znam, Da nije to samo kad kažeš neko se pojeliti zame, on je samo pustio bradi, sad je on, razumiješ, teški, sudjera, prekomutava, znači on je sad gotovo, on je obuvajtio čitav islam, a tamo ga vidiš e, na mrgođe nakav nakav, ili neko kaže ne, ja sam iznutra čistio, ja sam moje duše čišćao, vidiš niti kada niti poslijeti, ništa ima od islama. Tako da znači, e, rješenje problema jeste da insan ispravno shvati što je to predržavanje za vjeru. I onda kad shvatiš što je ispravno predržavanje za vjeru, ti si već e, na pravom putu da riješiš taj svoj problem i onda insan treba da se trudi, niko od nas ne može s što bi rekao čito vjeru da obuhvati. Nekad je insan slab, nekad jak, međutim insan kad sahti što je pravi put, treba da se trudi, da se tog puta drži što više može. Ala reže čovjeka na treću preko njegovih mogućnosti. Međutim insan e, kad bi po ovom principu radio, insan će što breka slomiti. Koje god idejale da kad je što nisam, stavim insan, majesam neka Pa vjerade, pa jesmo stane kapcisam sam tivo na osnovu ajeta, dala mnogo treći nikoga preko njegove mogućnosti inse sam se sony od ibadeta. Rekao boga mnogo sam stan od Ovo sam stan od Tako da, znači čovjek treba da se trudi da što više, znači prije svega treba dobra kampanja na ono što me lažešan obavezu stavio, farzovi protekond pa instant da sve e pored toga da se pozabavi drugim filmama koji je činega počinita kao bog da ja činim i sretnijim i bližnijim Allahu čovjek treba da se potrudi da jača i da obnavlja svoj iman. Znači, rekli smo da iman, da jaz to i opade, da se iman troši, kao što kar bih celam, da se iman troši kao što je trošio ideće, pa instan treba da nađe način na koji će obnavljati taj svoj iman. Svakako da je jedan od najbitnijih načina i što čovjek treba da se tome možda ponaviše pozaravi, jeste Kur'an da se insan pozabavi Kur'anom, da instan ne dozvoli iz sebi da napusti Kur'an. Insan treba sebi svaki dan odvojiti dio da se druži sa Allahom i zašaljom govorom. Znači, da ne bude to samo i u tome hajde, da insan samo uzme da pročita, da zatvori u tome hajde. Međutim, šta je pravo učenje Kur'ana? Učenje Kur'ana pravo je učenje koji će na tebe dotiče. Kako ću sad? Uzmi, pročitaj ajete. Pročitaj prijevod ajeta. I onda razmišljaj o tim ajetima. Jer Allah ono je Kur'an postao da razmišljamo o njemu. Da znači Kur'an nije poslan samo da bi njega čitali, a ne znamo ni šta je ni kakav je. Kur'an je poslan kao poruka nama da mi iz njega izvučemo neku koriz za sebe. Ako ne budemo razmišljali o tim ajetima, kako ćemo izvući poruku? Mi zarat ćemo da Bog nas savape za svaki taj harf. Međutim, e, hoće li to učenje takvo samo da ti čitaš harfove, a da ne znaš šta se prošlo, hoće li to na nas odskaći To je pitanje Bogam teško. Ako ne znaš šta se proučilo, Ako ti tamo na arapskom čitaš ajet o sudnjem danu, a ti uopšte ne razmišljaš vamo ti možda mozak neđe na Dunavu kad ti čučiš u sudnjem danu, a svoj misao se na Dunavu ku ne ide. Ne može tako da nikako ne otvori. Međutim, ako ti kad pročitaš ajete, pa se vračiš na prevod, pa vidiš sudnji dan, a pa sam da uživiš. Ne samo mi tafsir Kur'an. Jesmis tako spomnjao, znači razlika između tafsira i teđbura. Tafsir je komentar Kur'ana. Taj taj ajet znači to i to. Međutim teđbur, razmišljanje o Kur'anu, to je nešto sem drugo. Allah sve meni sudnji dan i ti onda staneš i razmišljaš o sudnjem danu. Kako će biti na sudnjem danu? Šta će biti kako se dešavanja? Koliko će biti teško, da li će me naspreda ja suditi i tako dalje. Znači insan na takav način uzme i razmišlja Kur'an. Allah džalalu govori o nekoj određenoj ayetu govori o njegovim stvorenjima, kako je stvorena nebo sa zemljom. Pa insan da stanje, i pa razmišlja o tome, nebesa, sa pa kako su nebesa, pa do nas na oko otkila koliko je to širina pa šta je to pa kako je po pa nad razmišljaš, Allah džalaluhu džalaluhu velčini. to je lijek I sigurno jedan od, od najboljih e, lijekova za slabinan, da insan obnovi svoj iman na takav način. Jer ne postoji način bolju stvar koja oživljava srce Kur'ana. Ako insan ispravno se bude držao za Kur'an, to će mu dovoljno biti. Bilo koji drugo, znači bi bilo koji drugi lijek insan da uzme, Kur'an ga može zamijeniti. Al Kur'an ne može ništa drugo zamijeniti. Možemo mi neko neko ko bi rešenja, al nijedno od ovih rešenja ne može zamijeniti Kur'an. Onda ako stavi Kur'an druga žena nemaj fajde. Dokler bitme da će Kur'an sa svako drugo rješenje uz Lavrishanu pomoć zamijeniti. Tako da Kur'an i Kur'an i samo Kur'an. To čovjek ne zve nikako da zapusti. Uz Kur'an, traži je drugo rješenje da sebi olakšaš. Međutim, maj konstavi Kur'an, konstavi Lavrishanu govor, konstavi Lavrishanu poruke, tako će sigurno vrlo lako skrenuti. Ako ne će ostaviti vjeru, hoće sigurno dobro osobit u vjeri. Hoće sigurno njegovo srce. Ako ne će umrijeti, hoće sigurno da bude bolesno i da ne prepoznanje i da postane i ono da grijeh Allah džezanu sačuva i da nam Allah džezanu olakša da Kur'an učimo onako kako je on zadovoljan. Sljedeće od rješenja jeste da čovjek ispravno svati stvarnost doñaluka i stvarnost ajreta. Znači svati koliko treba da doñaluk a sad koliko treba da zairet. Ne treba čovjek, znači, čovjek samo treba da dati njegovog prava, ali ne trebaš zbog prava ili tako tijela da zapostaviš ahiret, a niti zbog ahireta da zapostaviš vama, ostati budu njavog. Allah željatovi traži, budi i tamo i tamo. Znači, prudu se ti za ahiret, svim svojim, znači, što god da radiš, s time te ježi, Allah vam će zašto zadovoljstvo. Te ježi s tim ahiretu. I kad radiš za budu njavog, nek, nek ti nije bude čisti, ćeš zato imat nagradu. Tako da čovjek uvijek treba da ispravno razumije i stvari do dunjalka i stvari, stvari ahireta. Ako znači ispravno razumije, takav će sebi ako Bog da olakšati i uspjeći ako Bog da na putu istini. Sljedeći, sljedeća stvar znači koja predstavlja rješenje ili lijek za ovaj problem jeste da insan prije svega treba da sati da je put ove vjerije, to je put odabranih ljudi. Allah je dašanuhu kome je olakšao i koga je počastio s tim, znači mi nismo zložili, ali Allah nas počastio da slijedimo ovaj put. Takav je, inša nadamo se, od odabranja Allah je dašanuhu robova. Jer Allah je dašanuhu tebi je u ovom vremenu kad vrlo mali broj ljudi Allah je dašanuhu obožava, a oni koji ga obožavaju Vrlo malo ljudi ispravno obožavaju. Najistevi ljude koji ja laže obožavaju, međutim na najispravan način ili ga obožavaju uz posrednika, tako, što je cirk i sanitarije. Ili ga obožavaju na najispravan način, misle da je to e, propisano međutim obožavaju ga gasan notarija, na što je također pogrešno. Tako da vrlo je malo ljudi osim što neka zemlje vrlo malo ljudi oni ih koji se drže lažešan vjeri. I čovjek prinosa treba da svati i da je ubijen, da je on počesto da laže da što je na ovom putu, što si na putu vjeri, to ti je Laža blagodat, nije e, naša zasluga, niko od nas to nije zaslužio. Znači samo ta blagodat što je Laža Žešanu dao, da njega obožavaš, da njemu na srežu dopadneš, ta blagodat nema blagodat koja se može s tom blagodati porediti. Sleda Laža Žešanu da ti uzme od blagodati i vid i sluh, sleda te Lažan uzmi, manje je stretno pod tebe nego da ti je Laža Žešanu uzmi i blagodati mane. To je Lažan uzmi, ti si mrtav, džaba tebi vid, Ako tebi srce mrtva, ako da žal ne srežu, ne padaš, ti si mrtav. Tako da čovjek prije svega treba da shvati da je to put odebranih i da samim tim e, sebe postiće da još više ustrajevan na tom putu. Jer kad je svjesna da si ti u stvari toliko broja ljudi odebran da laže da danu istinski, ispravno obožavaš, onda ustraje na tom putu, jer malo je o njih. To bi se ti to bilo, recimo kad bi Donjavo Čarmati dao za primjer, Vidi, ima sad ljudi toliko i toliko milijardi, ali eto, ti, ti si, među ne znam, toliko i toliko hiljada miliona, nebitno, milionira. Znači oni su dalje i bude, znači neće da ono reći, es, ne, neće da da bude milionira. Znači ako već malo ima, znači daj primjer Dunjaluka, isto tako čovječe, znači mi, ova blagodat vjeruje već od svih dunjalaških blagodati. Pa ako se već u toj blagodati uživaš, trudi se čovječe da ne skreneš tog puta jer gubit najveće bogatstvo koje niko može da ima. Bogatstvo vjerje je tu, znači slast imana koju e, niko drugi osim se ne može da osjeti. Tu slast znači koju, kao što kaže o sabljom, da je uzmu, ne mogli uzeti ono slast imana. Ta slast imana je nešto, nešto najljepši, od najvećih užitaka. Od poslanega je sadan kad kaže, e, od unijalka kaže, volim hajirni ženu i, i lijep miris, a kaže slast, odnosno, radostnog oka, odnosno slast, jeste kažemo namazu. Žene i ljubav prema ženama, znači da imaš hajir ili ženu, da imaš lijep miris, a tako, tu nauka, to voliš. Mi čitamo, ovo je iznad ljubavi. Ovo se ne može, znači, svako može imat hajir ili ženu, svako može imat lijep miris, ali ima, ne može svako da ima. To je iznad ljubav, to je još slađe, još ljepše. Tako da onaj ko okusi slasti mana, takav ga, šteće bit da ga ostavi. Tako insan, ako je svjestan da je Te teblogodati takav samo treba da ustre na tom putu i ne treba dozvoliti čitanu da ga odvede u stranu puta. E, od razloga jeste da odnosno od naših riječi jeste da čovjek sebi na pleče nasla teret koji ne može podnijeti. Načovjek kad smo spominali uzroke, od pilke samo ukratko spomenu rješenje, a to je da čovjek ne stavlja sebi na teret, osim onog koliko može da ponese. Tako da, trebamo, znači, uzeti malo dijelo, ali da smo ustrajni na tom dijelu, jer će to odlažiti da šalmano biti traže, nego da imamo veliko dijelo koje će se nakon nekog vremena prekinuti. E, također, od načina liječenja jeste da čovjek uvijek upozorava, prije straga sebe, a onda i druge, na šeitanske vesvese i kako oni djeluju da se da je možda neko ima neku svesu pa da uspije da se izbori protiv šetana. Takav ako primijeti da sveso kod nekog drugog šetansko da ima problema, treba da ga upozori, da mu kaže na koji način, jel tako ako je ta svesa slična, da mu kaže na koji način da se toga kloni, tako da čovjek uvijek treba da bude svjestan, da upozorava pri sve prije svega sebe, a onda i drugi da upozorava na šetanske sese koje insana često svrme. Eh, sledeća dečinja jeste da se čovjek drži za džemat, to smo ne znaši problem, da se čovjek ne odvaja od džemata, da ako ima razlog da ne ode na određen namaz u džemat, da to, da ne dozvode sebi da to potrebe no, duže vremena, već imaš razlog, he, al, pojavi se svaki dan, budi tuj, čisto nek ima to neko nadgledanje od drugih, da se jedni za drugi vežemo, da da naša naše srstva, znači budu u džematu bliska, jer kada jednu drugi je zavolimo zavalimo, onda će nam biti teško, kad vidimo da naš brat u vjeri da on negdje popusti biče nam teško da dozvolimo da ga taj pogledamo tako da držanje za džemat jeste jedna od bitnih stvari koje čovjek sebi treba da priušti a sve da ne falao da samo čovjek treba da se protiv tog šejita na borbi koji insana odgovara od džemata i e, još ćemo jedan razgovor što minut odnosno jedan jedan jedno rešenje što a to je samobračunu. Čovjek uvijek u svim stvarima treba da vodi samobračunu. Govor o samobračunu, koliko god insan da ga spominje, nije dovoljno. Ne može insanu dosaditi, jer samobračunu je stvar koju čovjek treba svaki dan da se samobračuna. Znači, ne samo jednom godišnje, kaži, eh, kako je prošla od ova prošla godina, Slo dolazimo u novu godinu, kako je prošla od godina, ne. Čovjek svaki dan treba da vodi Obračun sam sa sobom, da vidiš šta je taj dan radio, kakav si bio, šta si bio. Jer ova tema samobračuna nikad e, ne može biti da kažem dovoljno. Obračuna kažeš, e, pričali smo, ne treba više ispominjati. Uvijek samobračun treba da se ispominje. Čovjek uvijek treba se, sebe, treba da trenira na taj samobračun, pa čovjek dođe ili na kraju dana, nekad dođeš sebi kad si sam, kad nemaš e, šta znam da te djece oznamiravaju, da skaču po tebi itd. Znači, najdeš svebi vrijeme kad možeš ih sam sjesti razmišl vidi, e, nađeš sebi mjesto gdje si ti najbliže lažo lešanu. Neko je možda voli besosami u džami, da sjede nakon namaza, zikri, zikri, zikri, da zelo ono njegovo srce smiri, pa tek onda je spreman da otvori što preko svoju dušu lažo lešanu, da, da, da prizna svoje grijehe, takav, takav, takav, Allah prosti mi pomoze i tako dalje. Čovjek sebi treba da nađe neki ambijent koji ga pomaže u tom e, samobračunu, da insan sam sa sobom svodi račune, da vidi, džesi, šta si, kakav si, pa kažeš sebi dobro, da vidi ima ja, Boga, kakav sam ja, Pa jesam tu za kazu, nisam za kazu, ako sam dobar ilhamdila da vidim, sigurno imam neki drugi problem, da vidim kakav sam, nam u, odnosu, kakav sam u odnosu sa vraćom, da se ja prema njima ponašam lijepo, da li ih vrijeđam, da li si smijavam sa njima i tako dalje. Znači, nisam sebe treba uvijek da gleda gdje je fula, znači da vidi danas, vrati svoj dan na brzaka, samo premotali par minuta, kako je dobro, danas vratio to, to, to, to je dobro, to nije dobro, e, to što nije dobro da vidimo, e, kako sam to mogu vratiti, sad film, zavim sa situaciju da se postupio, kako druga bi I onda na takva nastavnost treniraš da drugi put bolje se ponestiš prema nekome da izpjeviš ko sebe grešku. Tako da korist samobračuna je velika korist. Isto ko što su neke znači da vamo e, ništa ne može zamijeniti. Kur'an isto tako je ovaj samobračun i je sam za sebe i ne postoji nešto što ga može e, zamijeniti da bi čovjek sebe preodgojio. To znači stvari na koje nas Jala Želešanu u Kur'anu postiće i njegov poslanih, salveselam. Potenzuron efson, ma predmete leged, neka svaka, svaki čovjek pogledaj šta je sutra pripreme, vidi sjedi vrši samobračno, to je uh, ajde da je standardno učiš samobračno. Sjedi, vidi šta ti za sutra pripremaš. Znači šta se danas radio. To što se danas radio, to ćeš ti staviti pripreme za sutra. Ko je sutra? Sudni dan. Ta današnja tvoja djela, vidi, jer, jel odgovaraju za tvoje, jel su za tvoje dobre, za na što štetu. Tako da čovjek sa tim samobračnom samo će uh, sebi korist donijet i samo će sve, ako Boga, na sebe pozitivno djeluje. Molim Alaža Dešanuhu da od ovih riječi vidimo makar neku korist, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da nam se Alaža Dešanuh svima smijeli, da nam opusti grije, da ujača naš iman, da nam olakšava da vršimo samobračun, da nam Alaža Dešanuh olakšava da Kur'an ispravno učimo, da obnavljamo svoj iman i da ne sebi da nas Čeritan odvodi u stramputicu, već da Smognimo snage, da se barimo proti šetena, koji je čovjekom sigurno najbolj, najveći prijatelj. Moje malo želje začalno da nas uđenajte u Sokupi, kao što se bojde, Sokupi, da ne oprasti I zadnja dobra neka neke hvala, hvala, hvala gospodaru Svetova i neke salava, salam na njegovog poslanika. Salam, salam, alikum, alikum, alikum, alikum.